Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Elnézést, a szállítást szenvedte meg a torta Azt akarom neked elmesélni, hogy és benn van a mély hűtőben, mert említettem be reggel a kóládat, hogy az, hogy ma van műsor az a teljes véletlen műve az egész rádiós beszélgetés elmehetne arra, hogy én ezt megmagyarázzam amivel én korábban foglalkoztam most ezen úgy lépek túl, hogy szerintem nem lehet és ebben benne van, a, benne van egyébként az egész hétköznapi életünk és az amit én nem tudok jól megmagyarázni a hallgatóknak, és amiben benne van, hogy én miért álmodom veled a Gyurcsányjal meg a Vadastamással. Mm. én reggel eljöttem otthonról hallgattam a Klub rádiót, amivel kapcsolatban éppen Pilhár György írt egy nagyon érdekes cikket, mert megérje az én tévéműsoromat. Ne aggódja, te is sorra kerülsz még. Elvileg hm. Pont az, az volt bennem, hogy az összes publicisztik és az egész véleményvezérmegyedővek azért vannak, mert az emberek nem beszélgetnek. Illetve, ha beszélgetnek, akkor egy kaptafára mennek. Tehát megnéztem az összes beszélgetésedet, és rájöttem, hogy én én nem fogok beszélgetni. Eddig is azért volt jó, ha beszélgettem veled, mert nem úgy beszélgettem veled, magyarul. Elindultam otthonról, és azt az hallgattam, amint kritizálta a Népszövetség újságírója az orbán hogy rosszul választotta ki balok képviselőt, hiszen neki tudnia kellett volna a nőkhöz való viszonyát, és azt mondtam, hogy ez komplett baronság, mert Orbán Viktornak ezt előre nem kellett volna tudni, és ma délután felhőszakadás lesz, ahhoz sincs Orbán Viktornak köze, bár kétségt, hogy aki összeállította a káderlapokat, lapokat az súlyos mulasztást követett el, hiszen balok képviselő állítólag korábban se viselkedett kecscsős kézzel a nőkkel. De azért nem hallottam, tudtam végighallgatni. Mert már eljöttem otthonról, és a Farkasveti temetőnél jártam, akkor hirtelen rájött arra, hogy de hiszen én otthon felejtettem a tortádat. És akkor megfordultam. beleértve vagy telefonáltam a Csalóckinak, hogy késni fog, te nem telefonáltál, nem szép volt a Öt percet. Ennyi, de akkor is az ember egy De te hát a Judith szólt. A Judith nem szólt. Most küldött nekem SMS-t. Lehet, hogy neked küldött, ja. nekem nem? Az hittem. Nem, figyelj, neked küldött egy SMS-t a te tudtad, én nem tudtam. De ez most nem nevelő célzat, tehát nem kell, hogy felhúzzad magad. Beszélget. Isten ments. Nincs is miért. E, és visszafordultam a tortádért. És akkor azt kérdeztem magamat, hogy vajon emberek értéke az, hogy én miért veszek neked tortát, és arra jöttem rá, hogyha nem értik, akkor se érdekel. Tehát én szeretném az, hogyha te itt jól éreznéd magad, és anna, abban kialakult egy torta, amiről tudjuk, hogy annak egyetlen egy igazi ellensége van, az a feleséged, akit egyébként nem is lenne szabad említeni, mert hogy ő nem szereti és akkor most beszélgethetnénk a tesszújodról, meg a frizuránról, de ez az érzelmi viszonyulás. És ugyanaz jutott az eszembe, hogy amikor itt volt két vagy három alkalommal tavaly január elején Szalai Mária, akkor neki annak idején mit vettem, arra való tekintette, hogy akkor én már tudtam, hogy beteg, és olyan biokajákat vettem, amelyek elvileg a gyógyulását szolgálták volna, neked pedig azért, hogy jó íz a szádon. Én örülök neki. Mikor voltál a Két hetente szoktam körülbelül. Két hetente? Két hát, elég gyorsan nő a haján, sajnos. Vagy hál' a megattól függ. Oda szokottan neked, hogy miért mondod azt, hogy sajnos? Csináltak veled egy interjút a Magyar Nemzetben, és én a következőt szeretném ez alapjának kérdezni tőled. A laborsportig találkozó kapcsán, Mondás, azt a tanulság az, hogy ennél a tisztségnél mindig konszenzusra kell törekedni, hogy Larabor Sándor megválasztására, kinevezésére vonatkozik, hogy érdemes kitérni, vagy ha nem. nem. Utóla persze könnyű okosnak lenni, de ha már a miniszterelnök a mostani ügyet elköcsi kérdésnek nevezte, hadd kérdezzek vissza, az nem vett fel morális kérdéseket, hogy a Fidesz székházából egy korábban gyilkosságért elítélt ember dobálja ki a diákokat? Azonos súlyú ügyek lennének ezek, kérdezi az újságíró. Mesterházi Atélla. Morális kérdéseket nem lehet relativizálni. Később a következőket kérdezi tőled. Azt nem tudom, hogy lesz-e önből miniszterelnöke, miniszterelnök, abban viszont biztos vagyok, hogy új parlamentnek is tagja lesz. Leteszünk hogy az esküt jövő tavasza az alaptörvényre? Válasz. Igen, de utána a kétharmados támogatottságunkkal egy új demokratikus európai alkotmányjal váltjuk fel, csak akkor, hogy bizonyítsam azt, hogy ez itt egy más hangulatú beszélgetés. Attila, drága, morális kérdéseket nem lehet relativizálni. Miért tetszik letenni az esküt az Hát azért, mert a különböző kérdéseket, ez nem, ez nem morális kérdés, ez egy jogi kérdés. Ez pont annak a... De ez egy morális kérdés? Nem, nem, ez annak a kérdése, hogy a jogállami normákon belül tekintünk-e a demokráciára. Tehát magyarul, hogy ha változtatni akarunk, azt is jogállami keretek között lehet megtenni. Ha ezt nem így tesszük, akkor, akkor relativizálunk mindent. Mert azt mondjuk, hogy azért, mert szerintünk nem legitim ez az, alap, ez az alaptörvény, akkor nem teszünk rá esküt, akkor nem foglalkozunk vele, a kilépünk tulajdonképpen pont abból a keretrendszerből, amiben elvileg mi hiszünk, hogy helyes és jó, hogyha ha mindenki ezt tartja, és csak így működhet az ország. Tehát nem szóval pont az lenne a relativizálás, hogyha azt mondanak, hogy hát hús, minket nem érdekel ez az alkotmány, mert nem szavaztuk meg. Hát ilyen napon adókat csak kellene mi senkinek az se fizetni. A se tetszik senkinek joggal. Van benne Aki képviselő akar lenni, annak le kell tenni a... Mindenkinek kötelező Te valószínűleg képviselő eszö van rá esély, igen. Milyen érzéssel fogod letenni az esküt az alaptörvényre, mert függetlatt, hogy egyben miniszterelnök jelölt leszel vagy sem, és én leteszem most a voksomat, én szeretném, a te lennél a miniszterelnök jelölt, ezt most már azt követve mondom, hogy Bajnai Gordonnal is találkoztam, de tennap végignéztem a városligeti eseményeket, és Hát abból a kínálatból, ami van, tehát hogyha jön egy valami feltörekvő ifjú vagy öreg, akkor nem biztos a helyed, de nálam te vagy a nyerő, és ezáltal most ellen, vagy nem rokonszenvező partnereket találok, akkor elnézést kérek. De ez nem érzelmi alapon dölt el bennem. Szóval uh, milyen lélekkel fogod letenni az esküt az alaptörvényre? Ha, ha, ha úgy kérdezed, hogy mi vagyunk kormányon, akkor, akkor jó, jó lélekkel el tudjuk és utána, amit te vagy... tenni. Uh, akkor természetesen sokkal, sokkal uh, rosszabb léleken. És akkor sem válik ez elvi kérdés? De De nap, mondom, nem mondom, mondom, az, az az elvi kérdés, hogy egy jogállamban nem lehet a hatályos törvényeket átlépni. Egyszerűen nem lehet, ezt meg kell érteni, mert ha átlépjük, akkor jön egy következő, hát, amikor megint át lehet lépni, azt jön egy következő, és sajnos nem mindig úgymond jó ügyek érdekében, történik az ilyen törvényeknek az átlépése. És átlétése. de egyébként, hogy hol végződnek az elvi kérdések, és hol kezdődnek a gyakorlati kérdések, mert ha magamról mondhatok egy mondatot, és lassan rövidülök, én azt kell, hogy mondjam, hogy én ebben gyakran eltévedek. Szerintem nem olyan egyszerű megtalálni ezeket a, a, a súlyokat, hiszen az embernek van egy napi kötelessége, tevékenysége, problémája, amiket folyamatosan konfliktus, amiket meg kell oldani, vagy elvárják, hogy megoldja, Másik oldalon pedig akkor lehet ezeket hosszú távon is jól megoldani, hogyha egy, egy vörös vonalat mindig követünk, tehát egy ilyen morális e, zsinórmértéket, vagy elvi, most mindegy, hogy olyan közelítjük meg zsinórmértéket. hát akkor jó, hogyha ez a kettő hosszú távon tud egymás mellett haladni. Nem mindig volt így természetesen az elmúlt 23 évben. Um, laborcsándor története az vajon arról szól el, hogy laborcsándor Sándor baja leginkább az, hogy nem konszenzussal nevezték ki? Mert aki elolvasta ezt az interjút, akár erre is rá nem Én emlékszek az akkori helyzetre, akkor az MSZP frakcióban volt vita, csak most már utólag ez, szóval nem azért nem akartam ezt taglalni, mert utólag mindenki könnyen okos, de tény is, hogy akkor az MSZP frakcióban volt egy komoly vita, hogyha a Fidesz ellenzéki pártként akkor ennyire támadja az akkori kinevezendő hivatalvezetőt, ami korábban nem volt gyakorlat egyébként. Tehát az ellenzéki pártok, amikor mi voltunk mi is, amikor a Fidesz volt akkor ők is általában el fogadni, hiszen ez a kormányzatnak a joga kinevezni a, a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a vezetőjét. Az mindenféleképpen egy új helyzet volt, vagy addig meg nem tapasztalt helyzet, hogy a Fidesz olyan erővel támadta már őt a, a kinevezése előtti pillanatokban is, hogy, hogy látszódott, hogy ez nem fog véget érni ez a támadás, hogy jó, most ilyen értem, úgy úgymond vadászni fogják azokat a pillanatokat, ahol bele lehet egyet rúgni, és így egy hivatali főnök, főleg ezen a területen, hát nagyon nehezen tudja jól végezni a, a munkáját, ezért akkor az MSZP frakció megfontolása azt javasolta, hogy mégse őt nevezzék ki, de aztán a kormányzati kérésre végül is megszavazta a is vagy támogatta őt, tehát ilyen értelemben a végeredmény szempontjából mindegy. Én csak azt mondod, azt nem tudom megítélni, hogy szakmailag helyesen járt el az elhelyítés akkori főigazgatója, azt hiszem tudom, hogy az elhazogtaknak nem lett következményük. Szóval a kérdés az, hogy ha azt nem tudom megítélni, hogy szakmailag helyesen járt el, akkor egyáltalán mindaz, ami ezt követően ebben az ügyben történik, hogy megmagyarázható? Kérdezem ezt egyebek között azt követően, hogy másfél órán keresztül beszélgetem nem igazán reggeli rádió műsorbarát módon Szilvási Györgyel, aki egyebek között épp ebben látta a dolog jelentőségét, hogy hát ez egy szakma, és mindaz, amit és ami azon kívül történik, az politikai haszonszerzés mindenkinek a részéről. Hát ez egyetők érteni, mert hát ugye, az, hogy egy informátorból egy rendőr vagy egy titkosszolga milyen módon tud információkat kinyerni, hogy ő neki ott milyen szerepet kell játszani, hogy neki milyen mondatokat kell mondani ahhoz, hogy a bizalmárba férközzön, hogy úgy tekintse az informátor, hogy... Hogy, hogy szabadon, nyíltan megoszthat információkat, és ez egész ügy azért keletkezett, mert a rendőrségi korrupcióról akart, ugye formálisan ez volt a, az oka a találkozónak. Tehát magyarul egy ilyen helyzetben szerintem akkor követtek volna el hibát, hogyha nem találkozik valaki ezzel a, az emberrel. Az, hogy a főigazgatónak kellette találkozni, azt, azt nem tudom megítélni. Az, az, az, az egy másik szakmai kérdés. Én úgy fogalmaztam, hogy mivel nem szakmabeliek az emberek, hát 10 millió ö, nem szakmabeli van, hál' istennek. ezen a területen, innétől kezdve mi nem tudjuk megítélni azt, hogy ez most szakmailag rendben volt, vagy nem. Az látszik, hogy mi a Fidesznek a célja ezzel, hogy ebből is szerintem igazából el akarja terelni ha a trafikbotrájról, meg sok mondanom, hogy nem a Nem igazán mellettem. De hát is kérek, hogyha valami tényleg rosszul néz ki, ami történt, és azt elolvasom én. Mint laikus politikus. De fontos az akusztika. Akkor miért értsek valami olyasmi vele? egyet, amit amikor elolvasom, nekem se tetszik, amit ott látok. De de nem fog azért érteni. De hát, elolvastad, nem... mert nyilvánosságra hozták. Én ezt értem, de nyilvánosságra hát, a nyilvánosságra hozatal módja is elvi kérdés. Hát, nem, hát fogták feloldották a titkosságot. Hát ez az? Na de de hát, ilyen alapon mindent feloldhatnának. Mindent, így van. Mi de azt javasoltuk, hogy ez az ügyek. Mi azt javasoltuk, hogy ez az ügyek. Ha nem lett feloldott, akkor aztán nyugodtan. Fölszámolhatjuk a, a saját nemzetbiztonsági szolgálatainkat. Érted a, a logikáját, hogy miért pont ezt? Értem. Persze, a politikákból, hát, hát természetesen. Csak hát attól még. Mert mondják meg, hogy logika. Valós Egyetértsen már meg, légy attól még, hogy ezt a mi csinálták, vagy a Fidesz időszakába csinálták, attól nekem az a véleményem nem fog megváltozni, hogy még a látszatát is kerülni kell annak, hogy bárki bármilyen titkos titkosszolgálatot párpolitikai célra használjon. Vagy utólag úgy lehessen. vagy vagy utólag úgy lehessen beállítani. Ja. Tehát szerintem ez nem elfogadható. Ez, ilyen ez az én véleményem, ez az én pártomnak a, a véleménye, hogy De hogyha valaki... hát nem hál' Istennek. De akkor meg honnan tudatok, kell beszélgetni? Hát épp azt mondom, hogy azt nem kell, nem lehet minősíteni. De hát azt, amikor olyan mondatok hangzanak el, ami ebben később aztán komoly ilyen vitákat generálhat, akkor hát erre egy főigazgatónak fő kell készülni. Hát, tudhatja, hogy a saját maga, ez, hogy készítem, úgy, hogy az az mondom, maga rögzítette a, a, azt, ami, ami, hát, ami elhangzott. Hát annak érdekében, hogy az a hivatalban legyen meg, de azzal még kellett volna számolni, hát hogy igen, csak 30 utána korábban feloldja. Hát, elfelejtette az a baj, hogy, hogy, hogy, hogy hát volt ilyen hangfelvétel. Tehát de akkor csak azt mondod, Atiradrága, hogy le sem volt? Nem azt mondom, hogy le. Én azt mondom, hogy szerintem. Egy főigazgatónak ennél körültekintő mondatokat kell mondani. Szerintem, miközben azt mondod, hogy e, nem tudod, hogy szakmailag helyesen járt el, tehát nem ütközik. Szakmailag nem tudom megítélni, de ma politikai szituációban, hogy vagyok, én azt gondolom, hogy körültekintőben kellett volna eljárni, nem biztos, hogy neki kellett volna például elmenni. Hogyha ez nem labort Sándor, aki beszélget ezzel a személlyel, akkor már ebből nincs ilyen botrány. Tehát, hogy ott abban a hivatalban valaki, aki operatív munkával foglalkozik napi szinten az megy el, akkor azt gondolom, hogy az egy teljesen más szituációnál nem lehetett volna politikailag kihasználni. Ez olyan, mintha a rendőrsége mindenről az országos rendőrfőkapitány minden bűnözővel, vagy minden informátorral ő akarna beszélgetni, hogy hát ott semmi történik. Tehát azért mondom azt, hogy körültekintőbben kellett volna eljárni, nem a mondatai kapcsán, abban is járhatott volna el körültekintőbben, de azt nem tudom megítélni, nem azt, hogy nem neki kellett volna részt venni egy ilyen beszélgetésem. Mélységesen nem értek vele egyet, -egy, de... Ez semmi gond, de többé nekem lehet ez a vélemény. Abszolút, csak én azt akarom jelezni, hogy az a mondat, mely szerint nem értesz hozzá, és az, ahogy megnyilvánulsz, nálam így egymással ütközik. Nem, nem ütközik. <coughs> a főigazgató az egy politikai kinevezett. Azt a politika választja. Utána mindenki mást a hivatalban ja, már ott már mindenkit a, a szakma alapján választanak. Aha. Ez egy politikai kinevezés, vagy egy miniszter, az is politikai kinevezés. Tehát amikor egy ilyen szereplő, aki tudja, hogy az ő szakmájával mi jár, vagy az ő funkciójával így pontos, mi jár, hogy ez nem csak a szakma dimenzióját jelenti. hanem érintkezik a. a politika dimenzióval, is, nem csak próbálom neked megvilágítani, hogy mi, mi miatt mondom én azt, hogy ezért sorolom én egy picit más, de ilyen de értemű megítélés alá a történetet. Na, akkor jó, jó, jó van. Két fideszes képviselő vasárnap benyújtott törvésjavaslata korlátozna a közérdekű adatok megismerését. Ennek értjük a logikáját? Vagy ez olyan egyszerű, mint a nap? Szerintem egyszerű. Tiszta? Ö, egyszerű. Hát most van ez a trafikbotrány, ugye itt nagyon sok olyan adat van, amit mi magunk is követeltünk, hogy hozzanak nyilvánosságra a, a, a vesztes pályázók is követelik. Nagyjából szerintem ezzel lehet összefüggésben, hogy ilyen gyorsan ez be kell hozni ezt a, ezt a javaslatot. Most adom az állnaivat, de tényleg ilyen vagyok. Ati drága, ez így megy. Miért nem így mentedig Ez most nem volt egy jó válasz. Ez hát, az a válasz. Igen Jancsika, így megy. Igen, így megy. És ha ezt holnap megkérdem a nabracsitől, meg még kivételesen szólni fog a rádió, akkor ő meg el fogja magyarázni, hogy a mesterház rosszul látja, a politikai haszonszerzés, vagy majd küldje el neked a válaszat. Ennyi nem érek az ő válasza. Miért? Azért, mert semmi közel nincs a valósághoz meg a, meg a előre racionális. Tény. Előre tudjuk, persze. Hát Tibor az elmúlt három évben mikor szólalt meg úgy, hogy ezek ellen a dolgok ellen, bármit tett volna. De ez el is se lehet hozzáállni. De lehet. De. Ez, ez nem, nem lehet. Tehát három év után ne csinálj egy. és egyes hazudik. Ne, szó sincs róla. Csak azt gondolom, hogy vannak különböző felelősségi körök a miniszterelnök helyettes, az Orbán Viktor helyettese, az ebben komoly felelősséget visz. Vagy szóljon a főnökének, hogy te, Viktor. Hát ez így még se járja, ezt nem így kéne csinálni. Jogás ember egyébként. Ráadásul ezért az igazság az felel. Hát ő, ő ennek a vagyon legfőbb támogatója akkor ezek a a kormányban neki kellett nagyjából Be szerintem véleményezni. Egy képviselőindítvány, ezt, ezt megszavazták, vagy ez még nem történt meg. Hát az hiszem a keddem múlt héten. 29 hét fő. Ekkor ezt a 70. Hét... E, igen, Igen, igen. Jól jó, mi illetve robbannánk szója? Um, Ugyan én elég jól ismerem Lázár Jánost, valószínűleg uh, a kín vitte rá, hogy azt mondta, hogy, hogy nem tudja garantálni azt, hogy a trafik uh, uh, a kiosztása folyamán csak és kizárólag szocialisták kapjanak uh, trafikokat, mert egyébként az ember azt mondta volna nekik, úgy után szabad, hogy János ne arra hogy de most fogalmam sincs, hogy ezt miért mondod, van egy ember, aki nem központi szereplő, aki kiteregetett, vajon lesz ennél központi szereplő, amikor tényleg rálátunk arra, hogy fideszes választók, kerületi elnökök működtek közre abban, vagy segítettek megszületni a döntést, ami után egyébként Orbán Viktornak tényleg nincs más lehetősége, mint mindenkit leváltani, mondván, hogy őt megvezették, vagy mindenkinek lemondani beleértve őt is. <coughs> De a második. Hát Orbán Viktor azt mondta, hogy még ez a profit sem elég. Tehát ő 4%-ról megkét mi félszerezték. Menjünk az a Meg két Megkét és félszerezték a... Hát, én... hát meg fél a profitot, most már 10%. Orbán erre nem azt mondta, hogy szörnyű, ami itt történt, hanem azt mondta, hogy nem ez még mindig kevés, hanem legyen 12% a, a profit. Tehát Orbán Viktor abszolút egyetért ezzel a, a döntéssel. E, ugye ma már körülmazódik pont egy fideszes helyi önkormányzati képviselő Szekszádol mondta el, hogy ez hogy történt, megkapták a listát a valakiktől. Ugye többen azt vélemezik, hogy pont Lázár János és Rogán Antal kollégáitól iránymutatással együtt megkapták a listát, hogy kik pályáztak. Ezt egy ilyen frakcióülésen, vagy a fizeszesek együtt leültek egy asztal köré, mindenki vett egy tollat, aztán x-elgetett, hogy ki az, aki igen, a pipa volt gondom az igen, az x meg vagy a karika az meg, hogy ki az, aki, aki nem ö, nem szabad, hogy nyerjen, és majd utána visszaküldték valamilyen csatornánkban, úgy, hogy kapták a minisztériumba ezt a javaslatot. Majd ott a miniszter vélemezetten, Fogta, és ez becsatornázta a pályázati döntéshozatali mechanizmusba, és aztán hogy-hogy nem a végén azok nyertek, akikről a fideszesek igennel vagy igenként tettek javaslatot. Tehát én ezért kérdeztem a, a miniszter asszony hogy majd kíváncsi vagyok a válaszára, hogy még hány helyre készítettek ilyen listákat, hogyan jutották ezt el, a fideszes képviselőkhöz, amikor azok döntöttek róla, hogy kit javasolnak és kit nem, akkor ez milyen metodika, milyen szabály alapján került aztán végül be a pályázati hozottali mechanizmusba, hogy ezt világosan lássuk, hogy mi történt. Ugye nincs jogorvoslat a pályázatban, tehát nem tudnak kihez fordulni a vesztesek utólag megváltoztattak egy nagyon lényeges felt, feltételt, úgyhogy mennyi pénzt lehet keresni egy ilyen boltal? az egy már háromszorosabb. És nem hogyha így döntöttek, bocsánat, ha így döntöttek, akkor teljesen egyértelmű, hogy ezt a pályázatot érvényteleníteni kell, mert másképpen nem lehet tisztázni ezt az ügyet. Arra kérek, hogy az összes dolgot hagyjuk ki, csak és kizárólag a híret legyenek a maguk két és fél percében és akkor utána folytatjuk. Ezt a trafik törvényére kapcsolatban, hogy hogy abban jobban bele lehessen látni, hogy ez tényleg így van, ahhoz mi kell. Hiszen ez a szekszádi önkormányzati képviselő nem egy központi figura. Nem, de hát egy fizes helyi politikus egyébként, aki ott a döntésekben részt vett. Tehát én értem mindenki, akik az asztal körülött ültek, és ahogy a hírek mondják, döntöttek a pályázatról, mindenki ennek a legkisebb szereplője, vagy a legnagyobb szereplője mondja el, hogy, hogy volt ez a dolog, és hát látszik, hogy a, a szexárdi polgármester meg ugye tagadja, úgyhogy most kíváncsi a hogy. Mi lesz? Mi azt követeltük a miniszter a Fidesztől, hogy hát hozzák nyilvánosságra teljes pályázati dokumentációt. de hogy 15 ezer euh, pályázat érkezett. 14 ember volt, aki ezt elbírálta. Most egy pályázati dokumentáció, nem tudom, 50 100 oldal biztos, hogy van. Ha most euh, ez 50 oldal, akkor 15 ezer 50 oldalt kellett 14 embernek végignéznie felelősen, és utána megértékelést is írni erről. Tehát én ezért gondolom azt, hogy, hogy azért érdekes lenne, hogy hogyan zajlott ez a, a pályázati folyamat. Az látszik, hogy 40 ezer magyar családtól, kisvállalkozótól elvették a lehetőséget, tehát a megérhetésnek De a lehetőséget. ez hogy jön ki? De annyi volt korábban. Mert hogy 40 ezer helyen lehetett kapni cigarettát, Igen. amiről nem tudjuk, hogy ebből éltek meg, de egyebek között cigarettából hát, az út azért volt. Bárgy hívják csak, úgy találomra, és akkor most szerintem annak a többség ennek a, a, a úgymond Boznak, hát vagy hajnak, hogy a hajnak, az hozzájárult a munkájához. Ennek a dohány, ennek a trafik történetnek e, Hol lesz majd a vége ez egy óla volt, ami kinyitódott, amit kinyitott. Próbáltam De jól csináltad. Hát látszik, hogy ez egy ilyen helyi klientúra kielégítési dolog volt. Tehát, hogy, hogy ugye nagyba a Simicskának jár, adják jár, a lóvét, itt kicsibe meg ja, a helyi szövetségeseket. Hagyjuk, mert nem látjuk még őt, Chrisztát, hogy hol van a simiskában a történetben? Nem ebben a történetben, hogy általában tömik ugye a közgépnek a a vagy hát a simiskalövéseket. Hát ne menjünk már bele, hát dehogy nem. Hát az mert ugyanaz a között. mindig ugrász témák között. nem, De ezek a témák összefüggnek. Ugye az, hogy de... amit nagyba csinálnak a közgéppel, ugyanaz történt kicsibe. De abban segítsen nekem, hogy mikor fogok én ezügyben tisztán látni. Hát egy év múlva, amikor mi kormányra jutottunk, tehát mondod, én... hogy a Tehát azt ha mondod, hogy hamarabb, nem? Hát ugye a Fidesznek most már több olyan pontja volt már folyamat során, amikor mondhatta volna azt, hogy, hogy hoppájunk meg egy pillanatra, ez így nem jó, változtassunk ezen, vagy lassítsunk, vagy álljunk meg. Bevallom összédni, volt egy pont, amikor... Azt hittem, hogy megjött a, a Fidesznek a józan a szebben a kérdésben, mert Lázár János beterjesztette egy törvénymódosítást, és amikor még nem láttuk a szövegét pontosan a törvénynek, akkor azt gondoltam, hogy valamilyen szabályt hoz be, ami alapján lehet majd is, megsemmisíteni ezeket a döntéseket. Na de ehhez képest nem ezt a szabályt hozta hanem azzal két és fél szerezte meg a, a profitot, a, azzal a törvényével. Tehát nem, hogy lelassítottak volna, még mentek előre. Ha már itt tartok, ez, ez nem meglepő, mert <coughs> hát nézd a, hogy az az ember, aki írta, a törvényt magát, vagy aki hozzájárult a dohány törvény szövegének aki a kialakításába, a számítógépéről elment, akinek a számítógépéről ez elment, az Lázár János barátja. Tehát ez nagyjából úgy lehetett, hogy fölért, föl, fölkelt reggel a, ez a dohánykereskedelmen érdekelt Lázár Jánosnak barátja, és azt mondta, hogy te én ezt a Jánost, hogy Kéne ezen változtatni, mert ő is ez egy 500 milliárdos biznisz, jó lenne ebből nagyobb rész is. Magában ebben nem talál kivetni kivetnivalót, próbálom, Na, a hogy lázát, találnánk egy... nagyobb mértékben, médeni, azt nem értem. Na, ma vagy, hát, hogy ne találnánk ebbe kivetnivalót? Hát az állami gazgatás gyártotta a törvényeket, nem pedig egy szaptan, olyan. Megkérdezni lehet? Na, de nem az alapvető szöveget megíratom uh, egy Abban olyan szereplővel, aki igazság. utána egyébként élvező lesz ennek a dohánytendernek, mert rengeteg boltot ad. de azt nem értem, illetőleg az tényleg a pofátlanság kategóriája, ha így van de hadd adjam az ártatlant, hát ha rosszul áll nekem, hogy miután ez megtörténik, akkor az hogy működik, hogy felemelik az árést? <gül> hát ez volt igen a második kérdésünk. De, de ez, ez, ez, ez, tehát ezek olyan békák, amelyeket azért nagyon nehéz lenyelni. Hát most gondolj azok, akik azért nem pályáztak, mert azt gondolták, hogy 4%-os árésben nem lehet egy boltot tartani majd azt utána... mondod, hogy ezt akkor tudták, persze. csak Persze, hát én ezt másképp nem tudom elképzelni. Gondolj bele, hogyha olyan emberek, akik ezt csinálták, azok pontosan tudják, hogy 4%-os árésből így, hogy, hogy ilyen feltételeket támasztottak, nem lehet föntartani egy boltot. Mégis voltak, akik pályáztak. Hozzáteszem, hogy volt 1500 olyan konceszió, amit senki nem vitt el. Tehát valószínűleg ö, olyan, ö, olyan pályázati feltételek voltak, ami alapján... Sokan úgy gondolták, hogy így nem éri meg, de mégis voltak, akik hittek abba, hogy majd a jövő változni fog, és hát igazuk is lett, mert a jövő változott, 4 ról 10 ra emelték a profitot. és most már a, a 12-re vigyék. mekkora remény van arra, hogy ennek a pályázatnak a részleteivel, mint adatokkal meg lehet ismerkedni? Kicsit jobb az esély, mert mi az ügyészségen is ismeretlentettese tettünk feljelentést ebben az ügyben, úgyhogy kíváncsian várjuk, szóval... hogy... Hát pont azon a címszor hogy megváltoztattak utólag nagyon fontos pályázati feltételt, hogy mennyit lehet keresni vele kettő, hogy mivel a pályázatban volt szubjektív elem, ami alapján döntöttek, ilyenkor kötelező mindig jogorvoslati lehetőséget biztosítani, és ebben a pályázati kírásban tipikusan ki volt zárva a jogorvoslati lehetőség. Tehát ez a két ok voltak, ami miatt akkor e, ismetlentetesen fejlentést tettünk, és aztán azóta jött hozzá ez a fideszes képviselőnek a vallomás, ami arról szólt, hogy Hát ráadásul nem is ott döntöttek tartalmilag ezekről a pályázatokról, ahol kellett volna, hanem a fizeszes különböző frakciókban megválasztó kereti elnökök. Az a legnagyobb bajom Lázár Jánossal ezügyben, hogy én úgy volt, hogy múlt hét pénteken és hétfőn is beszélgetek vele, de mind a kettőt lemondta, mert ugye vele is szoros kapcsolatápolók, hát a a akikkel beszélgetek. Így aztán nem tudom az ő érveit, mert egyébként... E, miközben nem tudok ellenérvet fölsorolni az ellen, amit mondasz, ez egy olyan dolog, mint hogyha neked egyébként, vagy bárki másnak egyszer vagy kétszer jogodban állna a 16 oson belül megfogni kézzel a labdát, és ezt a többieknek tudomásul kell venni, miközben a focit nem ilyen szabályok mentén játszák De ez, ez így án ez így fel, de azt hiszem, hogy nem a legmegfelelőbb szó használtam. Hát semmiféle, de az ez, ez, ez, ez, ez egész, ez egy, hogy mondjam, ez egy, szerintem ez is, egy, ez is egy példátlan botrány, tehát az, hogy, hogy. És akkor nem azt mondják, amikor kiderül, hogy ez az egész egy mutyi volt, hanem azt mondják, hogy hát így akartuk. Hát ez volt a cél. Tehát, hogy, hogy nem, nem azt mondják, hogy egy picit szégyeljük magunkat ezért, hanem azt bele is állnak és azt mondják, hogy nem, igen, tisztelt magyarok, mi ezt így akartuk. Az a, a haveroknak. Mond, hát ha megnézzük a földpályázatok, mert ugyanezt csinálták. Hát ott is műkörmösök, meg. Orbán hát, barátok, meg nem ne, tudom, kik, ne, kik ne, vesznek ne, ebben ne. részt. De ne. én ugrálok, mert ez mind-mind, mert ez, ez nem ugrálás, János. Hát ez mind-mind ugyanhoz a politika gyakorláshoz kötődik hozzá, hogy mi bármit megtehetünk ebben az országban, mert nekünk kétharmadunk van, és innétől kezdve mindenki le van a nép, amely egyébként fogja a Fidesz pártját valójában ebben a szituációban, amikor valószínűleg nem nagyon tud sok mindent felhozni a trafik dologgal kapcsolatban, akkor az egyetlen dolog, amire lehet alapelállni, hogy ezek undorító kommunisták rájuk aztán végképp nem szavazhatok, Vagy mi az, ami vajon nem gondolkodhatja el a hitfű fideszeseket, miközben én egyébként nem akarnám őket nagyon mértékben elgondolkodtatni a kelletében. Hát ez egy konzervatív szavazónak az igazságérzetét is bántja. Hát itt e, szóval ezek az ügyek, ezek pártsemlegesek, hogy a hülyeség Abszolút. is azt. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy, hogy látható módon a Fidesz megpróbálja azt mondani, hogy, hogy hát mi vagyunk, hogy te is mondtad ezek a, a, a régi káderek. Hát közben. Jó, de ez olyan lesz, le, mint a gyurcsaiféle szöveg, hogy elmenek tűntet, aztán majd hazamennek? Tehát majd a trafi törvény is sem lesz, hát, Nagyjából nekem úgy tűnik, hogy ugyanezt ezt tette Orbán Viktor. Én azon csodálkozom, hogy Orbán Viktor van, meg azok, akik ilyen vezetőbeosztásban vannak most a Fideszből, 24 éve bent vannak a politikában. Tehát, hogyha valakik régi szereplői a magyar politika életnek, akkor Orbán Viktor egészen biztosan az, de Ádár János is, Kövér László is, meg még sorolni lehetne ezeket a személyiségeket. Kettő, hát nagyon érdekes, hogy... A mostani kormányzatban van egy csomó MSZNP-s miniszter. Jó, ezt most nem mondd, ezt telep is elmondtad. Bent van ugye a Martoni, bent van a Pintér, bent van a Matocsi. más beszélgetéseket, mint amiket neked előre Nekem nem bírják. János, most miért mondasz nekem ilyeneket? Nem bocsánatot kérek. Azt kérdezett tőlem, hogy én hogy vegyek ezzel, hogy minket kommunistáznak. Kérem azért releváns dolog, hogy én már kisztak se voltam. Erre a pártra nem lehet azt mondani, hogy ez a múltnak a pártja és aki ehhez partner is csak így egy legyintéssel túllép rajta, mint te, hogy hát ne beszélgessünk erről, de erről kell Hát Ez az növekedésünknek az egyik legnagyobb gátja a bizonytalan szavazók között. Pontosan, csak azért szeretném elmondani, hogy megértsed, hogy miért fontos ez a kérdés. Ez nem egy legyintés történet. Ez arról szól ez az egész, hogy megpróbálnak bennünket beletolni egy olyan szerepbe, amiben mi nem vagyunk. Mondani, ez az, az ő a kommunikációs a Ez a kommunikációs érdeke. Éppen ezért akart, hogy az, hogy mennyire álságos módon kommunikálnak ebből a az arra rá kell, hogy világítsunk, és el kell, hogy mondjuk. Mint hogy ugyanaz, azt is el kell mondani, hogy az elmúlt nyolc évben se volt minden ördögtől való, mint hogy ezt beállítják. E, ugyanígy igaz ez most is, hogy érdekes módon, amikor bennünket kell lefesteni valóz, akkor, akkor minden további nélkül túllépnek azokon a saját maguk problémáin, ami, ami nehezíteni Én ezt nem az, nem az, az, az, az érvést. Ezért az az az mondom azt, hogy érzhenyját. igenis, igenis, nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy ezek az érvelések igazak lennének, és ezért mondom el minden egyes alkalommal ezeket a dolgokat, mert nagyon sok ember ezt nem tudja Nekem egyébként. Köszönhetően hogy az alaptörvény előre ezt a preambulumot megváltoztatták. Olyan sokat mondta é, Ez így van, ez van. így van. Hát ezt nem mondhatod, hogy azon nem szó szó szóloztunk eleget. Az egy olyan elvi kérdés volt, amely Ez úgy így van. volt tűrhetetlen, ahogy... De a tartalmat most is megtartották sajnos, úgyhogy csak a szót vették ki. Orbán Ráhel története egy nagyon kínos történet. Amennyiben? Ebben nem vagy tisztelte? De, de, de, Hát ugye, ahol arról van szó, hogy egy olyan pályázaton nyert, amely pályázata nem is ő küldte be a dolgozatát, de az ő tudtával kellett, hogy beküldjék, és így aztán megint eljutunk oda, hogy miközben Orbán Viktor teljes joggal azt mondja, hogy ne pécézzék ki a családtagjait, Valószínűleg a mindenkori miniszterelnöknek a saját rokonságát és saját magát, sőt pályatársait és pályatársai rokonságát kellene tudnia a távol tartani olyan eseményektől és címektől, amelyeknek a megkapása több mint félreértésre ad okot. Ebben én a Orbán Viktorra. Így aztán Orbánra eldolgozata ne is legyen téma? Én nem fogok vele foglalkozni, ez biztos. Mennyiben különbözik ez a dolgozat a Trafik törvénytől? Hát nézd az, hogy most valaki egy, ö, van egy családtag, az elindul egy pályázaton, ott nyer. Ö, tétezzük föl, hogy jó dolgozatot írt. Tehát én a, a családtagokat nem keverném ebbe vele semmiféleképpen. Nem politikai küzdelemnek a tárgya a család. De az, hogy egyébként milyen körülmények között továbbította az egyetem, a bírálók... Nekem ez nincsen nincs dolgom. De ez egy ilyen gentleman agreement a nem, én így politikusok gondolom. között? Nem, hát hogy... most van más politikus, aki meg például az egyik veri a feleségét most már 25 éve, az ő esetében például kimondottan azt követettem, hogy menjen el a közéletből, de nem csak az országgyűlésből, hanem hanem hát a, azt hiszem, a helyi polgármestőhöz illetően. tehát itt is nagyon el is az elmúlt három nap pedig nem volt elegendő ahhoz, hogy találkozzon a képviselővel, és személyesen beszélgessen el vele arról, ami történt. A kettő között nem látok különbséget. Már melyik kettő között? Adam Gostelinnek azt mondta, hogy nem lesz nemzeti érzelmi vonul, motorosok felvonulása, amiről egyébként külön érdemes lenne beszélni. Balok képviselővel pedig tudtunk, ha nem találkozott, egyelőre ott tartunk, hogy az ügyészség és a rendőrség végez a munkáját. Nem értem, mocsat a kérdést. Hogy miért nem bizonyosodott személyesen ő arról, hogy ebben a politikai osztálynak, amelynek mind a ketten tagjai, vajon mi történt, és hogyha kiderül, akkor kiáll mellé, vagy pedig azt mondja, hogy önként távozom. függetlenül hogy az ügyészség mit fog az esetében tenni. Ezért a politikai családért felelősséget vállal, amit az a Gabriella mond, az tegnap, az púder. Nem gondolom, hogy Orbán Viktor le tudja bonyolítani azt a vizsgálatot, amit a rendőrségnek kell, be a, a feleségverő ügybe. Igen, igen. igen. A ja, képviselővel ja, elbeszélgethetett volna. Hát persze. Há persze. Ennek az elodázása mit jelent? Hát, hogy, hogy ugye gondolom kényelmetlen a, a, az ügy az ő számukra, és e, inédtől kezdve most keresik, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani. Nem tudom ennek az embernek milyen a beágyazottsága a Fideszben, milyen szívességeket tett. Korábban fogalmni is nem ismerem a, az illetőt. Csak tegnap előtt olvastam 30-án a a számtalan az RTL klub foglalkozott és ez alapján így róla egy, egy portál, hogy már az előző feleségét is hasonlóképpen össze-visszaverte, a mostani feleségét is, tehát úgy látszik, hogy ez nem egy, egy egyszereset, Ha egyszer esetlen, akkor is le kéne mondani és eltűnnie. De hát ha ez megrendszerszerű, akkor fontos, meg nem is értem, hogy, hogy, hogy ez... ez... Van-e annyira fontos, hogy a május elsői beszédet ezzel kezd? Van, hogy, van. van, van. Én, én nem tudok ebben más mondani, mint hogy van. A nép nincs úgy felháborodva, ez persze megint rossz kérdés, mert ugye miért kéne az embernek elvárnia bárki mástól, egyetértek veled, ugyanakkor szomorúan tapasztalom, hogy ez a felháborodás, ez nem általános. Ezt én nem tudom megíteni. én megíteni. akikkel beszéltem, azok azért mindenki felháborodott. Tehát aki, értesül egy ilyen hírlől, aki értesült egy ilyen hírről, aki értesült egy ilyen hírről, szerintem, azok közül mindenki Én, én tudok vannak olyan pillanatok, amikor nem beszélek, bár sokat beszélek, egy ember se vetette föl, se hétfő, se kedves. Hát az, ebből én még nem vonnám le ezt a konzeknációt. És csak azt sem vonom le, hogy ez az embereket foglalkoztatja. Beleértve azt az RTL klubot, amely RTL klub egyébként ragyogóan kiszolgálta Rogán Antalt azt követően, hogy felajánlotta a használt táskáját egy hátrányos helyzetű tartozásoktól nyögő talán önkormányzati lakásban lakó valakinek, amire licit indult, és ennek a hölgynek a bemutatásában az LTL klub jeleskedett, miközben én ennél gyomor, forgatóbb történetet keveset hallgattam. A bulukadásod nem látszódik, a ja, ja, ja, igen. Hát nézd, az szóval ez is egy ilyen tipikus megoldása a dologban, hogy hogy megpróbálnak mindenből előnyt kovácsolni a Fidesz részéről, úgyhogy... De sok de minden iszik a népben. Lassan a hogy... rugán alakanta egyébként nem politikus nem celebb. Hát igen, és emiatt vagyok szomorú abban, amiatt, hogy állítólag Alföldi Robert elvállalta az X-faktorban levő zsűri tagságot. A kettőnek e, egy az egymásod. Nekem párhuzamos utak. Egy jó ilyen... műsor egyébként. Igen, de... Én annak sem örültem, amikor a kifizetett összeg hatására a hajós otthagyta az RTL Klub 2 a heti hetest, hogy ebben a gyerekek dalójának tanárbácsi szerepét elvállalja. Az az értelmiség, amelyről mi fennkölten beszélgettünk a filozófus botrány kapcsán, a hétköznapokban az én, szerep, az én szemem előtt naponta leszerepel, és hogyha ők egyébként azt mondják, hogy én is leszerepelek, attól nem lesz jobb a helyzet. Ebben nem szólnék be. Te is elítélted Vivian inget? Mi nem ítéltük el. Tartunk indítványokat ez a, a javaslathoz Aztán persze egyiket se vették komolyan, úgyhogy mi akkor aztán nem is szavaztunk abban az ügyben. Mennyien voltak többen tegnap, mint tavaly? Sokkal. De mi volt ennek az oka? Hát nem változik egy részt a politikai közhangulat és ennek ennek vannak pozitív több mint tízezer ember volt abszolút, abszolút, kevesebbre számítottunk de aztán még délután azt hiszem fél ötkor is fő, ilyen kétharmadik tele volt a tér um, én néztem és nem nagyon értettem, hogy ez hogyan megy ott mint a Sziget Fesztivál vagy van a nagy színpad, az, az MSP, és vannak az alternatívok, mint a DK meg az Együtt 2014 szóval ez hogyan volt, mert aki önmagában az elosztásból adódóan megnézte a többieket, azokról azért azt gondolta, hogy hát ezek itt mellékszereplők. Hogyan történt ennek a hely elosztása? Nálunk ez egy tradíció, tehát én most nem tudom, több tíz éve e, ott a, a, a nagy ünnepeljük mi ezt a május elsőt, meg az Európai Uniós csatlakozás óta ezt az uniós integrációs történetet is, úgyhogy... Én ugye három, három alkalommal voltam főszereplői ennek a, a 2010 óta. Mi mindig ezt tisztességgel megszervezzük, hónapokat készülünk rám. Tehát az, az volt evides, hogy mindenkinek saját sárna Hát nézd mi ezt, három hónapja szervezni ezt a, a, a dolgot, úgyhogy... Csak nevetséges í, volt í, a baj a Húnya és a Jáborral, hogy... és nevetséges volt Szegény Gyurcsány Ferenc is a helyszínből adódóan. Nem véletlen jöttem a Sziget példájával, ami egyébként nem azt jelenti, hogy egy kis színpadon ne lehetne különb előadás, mint a nagy színpadon, de általában a koncertszervezők nem véletlen hoztják ki a szereplőknek megfelelő nagyságú színpadot. Um... De egyébként mi az országban még valami kb. két vagy háromszáz helyen hasonló rendezvényt tartottunk, tehát a... Ez egy ilyen fontos feladat is volt, most politikai feladat is volt a, az aktivistáink, meg részére, hogy szervezzenek minél több településen, ilyen e, maján is próbálnak minél több emberrel kapcsolatba és kerülni. És helyen is volt? Nagyon sokan voltak, tehát este kaptam utána egy ilyen visszajelzés csokrot, és hát Miskolctól Komlóig rendkívül sok ember vett részt ezeken a rendezvényeken, mindenhol egyébként meglepően több, mint amire a szervezők vártak. A szakszervezetek összefogására, vagy nem összefogására lást kivétellig arról neked mi a véleményed? Szerintem ez egy jó, jó ötlet, hát hogyha egységesítik az erőiket, akkor hát hogyha a hangjuk is jobban erősebb, vagy erősebbé tud válni, és a, a hatása is nagyobb lesz. És Konya Péternek az a kritikája, mely szerint a munkatörvénykönyvénél lettek volna ilyen egységesek? Hát én, én, úgy, én nem tudom, én folyamatosan beszéltem a szakszeretekkel az elmúlt három évben, külön-külön is a, a konfederációkkal, ők minden egyes alkalommal e, szerintem egységesen e, felléptek a munkatörkönyvével szembe, tehát én olyat nem hallottam, hogy bárki azt mondta volna a munkatörvénykönyvére, hogy ez rendben van. A magyar nemzetben adott interjútban beszélt arról, hogy az emberek nem egészen értik azt, ami az együtt 2014 és az MSP között történik, és azt gondolom, hogy ez teljes mértékben igaz. Én néha politika csinálóként tüntettem föl magam, de biztos hogy ebből is ki fogok vonulni, megmaradok magánember, és e tekintetben nem követtem az atv t amely a szigetvári Viktor elmondása szerint maga vetette föl azt, hogy mi lenne, ha bajnai gordon elmenne az MSP választmányára, mert ugye se neked sem pedig a baj nem jutott eszedbe, ez hogyan volt? Én úgy nem, nem az atv vetette tette föl. Hát akkor az De hát ez teljesen mindig, hát, ha, ha májt hát, hűvetődött, én. Tehát ez teljesen, tehát az ATV-től teljesen függetlenül? Nem, nem, hát olvastam az ATV.hu-n, hogy ah. elhangzott egy ilyen mondat, hogy akár szívesen eljönne már az akkori eh, válaszmányi ülésre is hát, szombaton. A születése történetét Én megláttam, és azt mondtam, hogy hát ha el akar jönni, akkor nagy örömmel várom. Ez a látogatás hogyan illeszthető abban a sorozatba, amelyben arról volt szó, hogy üljetek le, amire az volt a válasz, hogy oké, de másfél hónap múlva? Hát szerintem ez egy első nagy lépés volt az összefogás irányába. Pont a szakszeretek kapcsán ott találkoztam Majnai Gordonnal, és mondtam neki, hogy na hát amit most megcsináltak a szakszeretek, ezt kell nekünk is megcsinálni a politikában. Itt a véleménykülönbség, hogy nézem, abban van. Ez egy, hogyan igazából nem nagy véleménykülönbség, csak mi azt mondjuk, hogy a választópolgárok türelmetlenek, azt várják, hogy minél gyorsabban legyen valamilyen fajta megállapodás az szereplői között, ezért mi a lehető leggyorsabban elkezdenénk a tárgyalásokat, Gordonék pedig inkább kivárnának De még egy az kicsit. Mondja, hogy ez az összefogás elsőjelak <coughs> volt január óta, hiszen azóta, hiszen nekem... Hát ugye novemberben tettünk, tettünk egy javaslatot, így van, akkor négy hónapot elvesztettünk, azért a többiekkel, tehát az összes többi demokratikus ellenzégi Pártal, meg egy csomó civil szervettel, mi szépen végigkonzultáltunk, nagyon sok fontos dolgot a az ország érdekében, tehát nem volt az haszontalan egyáltalán, de természetesen ebbe az a jó, hogyha mindenki egy asztalnál ül és meg tudunk egyezni. Én mondom, tehát nem te mondod, én ugyanazt látom a Vajnai Gordonnal való együttműködésedben sok azonosság és még több különbség, mint ami annak idején a gyurcsányjal történt. Hát azért nem hasonlítám össze kettőt, ez egy pár belső pártpolitikai dolog. volt Ezért most meg. sok hasonlóan még több különbség, de én ugyanazt látom. De én szerintem én szerintem az fontos, hogyha a célokba egyetértünk, akkor, akkor előbb-utóbb a megvalósítás módjába is egyet fogunk érteni. Tehát én ebben egy abszolút optimista vagyok, hogy, hogy ebbe, ez az, ennek az összefogásnak nincsen alternatívája. Tehát lehet itt húzni, halasztani, meg taktikázni, meg kivárni, meg várni arra, hogy majd lesz nekünk is szervezetünk, és akkor újjáépítjük azt. Alapvetően is a Szocialista Párt lesz az a bázis, ami mindenki a kampányát fogja folytatni, mi fogjuk adni hozzá logisztikai hátteret, az aktivistákat, úgyhogy előbb-utóbb mindenki meg fog bennünket találni, mert az út az a Szocialista Párthoz vezet, akárhon itt is indulnak. Nem állítanám, hogy a saját környezetemből nem tud példát venni, de nekem a Gyurcsány Bajnai Mesterházi triónak az egymáshoz való viszonyulása nem tetszik. Azt értem, mit jelent a viszonyulás? Nem a mindenki egyet, egy mindenkiet. Hát nem a három testőrök vagytok. Szeretném, hogyha hát ti lennétek a három testőr, és ott egyébként az lenne a dolog lényege, hogy a három testőr ugye felesküdött a királyra, tehát a király védelmére. Itt ugye az lenne ez a közös cél, hogy a mostani viszonyoknak a megváltoztatása, a Fidesz legyőzése a 2014-es választásokon. De Én... szerintem ez megtörtént. Tehát ugye mindenki azt mondja, és ebben ha kell mondan, akkor a felesküdés abban megtörtént, hogy Mindenki ugyanazt cértűzte ki. Formális uh, ma, igen, Nem formálisan, szerintem ezt meg is, és mindenki így gondolja elegyünk ne legyünk, uh, vagy ne legyél igazságtalan. Ez mondja, mindenki ezt a céltűzte ki. És attól, hogy még a, a jobb oldali sajtó is ilyen tudatosan akarja azt tükrözni vissza, hogy az ellenzék. Szeretem, ugye, az ellenzék megosztott Ez a Fidesznek egy nagyon jó helyzet. Hát éppen ezért javasoltuk azt, hogy ezt minél gyorsabban zárjuk rövidre hogy ez a játék a jobboldal sajtó részéről, meg a Fidesz részről ne tudjon folytatódni. Figyelj, nem szerelmi vallomás, nekem hosszú gyötrődés volt, de nem először tettem, amikor letettem melletted a voksot, mert a többi szereplős számos okból áll hozzám közelebb. Az a viselkedés, amit te nyújtasz, az volt számomra az, ami alapján így döntöttem. Gyurcsány Ferencet én egy. Hát, amit tegnap így, tehát a politikai polyácsaság és ő olyan szoros kapcsolatban állnak, amivel, amivel azt az ügyet, amit te szolgálsz, nem lehet szolgálni. Bajnai Gordon kivárását pedig én teljes mértékben megértem, de nem úgy szolgálja azt az ügyet, mint amit te egyébként fontosnak tartasz. És én elvi jogból csatlakozom hozzá, és sosem voltam a szocialista szavazó. És amikor azt mondták, hogy az emberek fújják be az orukat és úgy szavazzanak a szocialistákra, azt mondtam, hogy így nem lehet. Tehát én a Fideszben nem láttam azt az eredendő rosszat, amit én az kellene, hogy kompenzáljak. Tehát én ennek a három embernek a teljesítményét így láttam. Lehet, hogy te másképp látod, én csak így tudok ezt viszonyulni, viszonylag közelről látva őket. Legyen a végszó. Rezsicsökkentés. Ebben úgy tűnik, mintha van, lenne valami identitásválság az MSZP. -től. Nem, szó sincs róla. Tehát itt az energiatakarékos ajtók, meg egyebek abban van valami nevetségesség. Nem, a... szó sincs Európai Uniós főpolitika. Azt én értem. Szó sincs Energiahatékonyság, Európai irányelv egyébként szabályozza az energiahatékonyságot. Angliában több helyét volt erre országos program ez, ez azt ilyen kényszerválasz egyáltalán nem kényszerválasz kényszer ez a valós válasz tehát ez, a, ez a megvalósítható, fenntartható, hosszú távon működőképes válasz De szokták mondani, az a legzöldebb energia, amit nem használnak el tehát ezért az, hogy szigetelni kell a házakat, vagy a fűtéseket kell korszerűsíteni az, hogy egyedi mérhetővé kell tenni a, a lakásokat, ez mind-mind azt szolgálja hogy olcsóbb legyen a, a költsége az ott élőknek, és ami miatt ezt mi fontosnak tartottuk, az az egyébként. Mert ezeket magyar kis- és középvállalkozók végezhetik el ezt a munkát. Nagy-Britániában volt ennek egy országos nagy példája, programja, ami azt ültettük át egyébként a magyar viszonyokhoz illeszhetően. És amikor én Brüsszelbe jártam, akkor az energiaügyi biztossal beszéltem erről, azt mondta, hogy ez abszolút Európai Uniós forrásokból finanszírozható. Az meg jó, hogyha a Lefé kormány a végre visszavisza valamit. Ez nem populizmus, tehát ez az igazi szakma tehát. Eben ez mint az... a másik részéről adódó populizmus. Azt kérdezem tőled, hogy holnap 5 perc beszélgetünk-e valamikor 8 és fél 9 között, azt követően minden műsor, kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogy holnap beszélgetek fél 8 és 8 között Navras és Tiborral, akiből hát ha ki tudok valami ilyesmit szedni, amit elmesélek. Hát nekem. ha mondott valamit, ami előre viszi a dolgot, akkor szívesen. Jó, de akkor most egyezünk, meg hagyjuk jó. ki most a sajtót mikor vagy a sajtó. Én nem vagyok a sajtó. <gül> hát mely, mely, neked mikor? Mocs, amikor túl vagy 5 perc. Akkor fél 9. Fél 10, 5, 5 perc? Igen. Jó, rendben van. Köszön Köszönöm fél. szépen. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.